Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري Alhamdulillah kita sambung pengajian kita pada malam ni dalam kitab kita ni nama dia kita al iman yang membicarakan tentang akidah tauhid yang sah yang sah di sisi Allah SWT. Jadi kalau kita punya akidah tidak sah, tidak elok, tidak baik. Maka akidah itu akan terbatal. Dan tidak diterima oleh Allah SWT dalam sebarang, sebarang amalan yang kita lakukan. Uh, pada malam ni kita sambung uh, Ar-Risalah yang dibawa oleh para rasul. Tajuk dia eh? Ar-Risalah yang dibawa oleh para rasul. Rasul dan nabi ni dia nabi lain, rasul lain. Nabi tidak semestinya rasul, tidak semestinya rasul. Rasul sudah pasti nabi. Ah, ha? rasul sudah pastinya nabi. Ah, uh, apa kata tuan kitab? Wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk. Ah, ha? beberapa bahawa Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk. Seperti Memberi berita gembira dan berita ancaman kepada mereka. Bashiran wa nazirah. Ha, Bashiran, berita yang mengembirakan dan berita yang menakutkan. Nazir ini peringatan. Berita yang memberi peringatan. Ataupun kata beberapa orang ulama' tafsir. Dia kata berita syurga dan berita neraka. Ha, berita syurga dan berita neraka. Memberi berita gembira dengan keradahan Allah berkenaan pahala dan syurga jika mereka beriman kepada Allah. Jadi matlamatnya ialah keridaan Allah. Ha, matlamat kita adalah keridaan Allah. dan anugerah Allah ialah syurga. Anugerah Allah ialah pahala dan syurga. Ha. Dan memberi berita ancaman dengan kemurkaan Allah jika mereka kufur dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kufur dan derhaka ni, diantara benda yang paling besar, ialah apabila akidah mereka itu goyang dan goyah. Ha? Sebab itu kita perlu ingat, orang mukmin dengan orang Islam berbeza. Orang Islam belum pasti mukmin, mukmin sudah pasti Islam. Ha. Sekadar dia menyebut, La ilaha illallah, dia sudah Islam. Tetapi dia belum mukmin Kerana mukmin itu ada beberapa ciri yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Di antara mukmin, sifat mukmin ialah apabila apabila disebut nama Allah mereka gemetar hatinya, ataupun bersegera mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mukmin, orang Islam dia masih hidup kedai kopi lagi. Nah tak semayang, tak buat amal ibadat. Semayang pun seminggu sekali, semaya puk kodok kodok macam ada hari ni ada orang berjumpa dengan saya driver dia ya? dia kata Allah datuk dia kata sembahyang maghrib kalau kadang, kadang dia pergi kerja tu zuhur asar maghrib isyak baru dia balik sembahyang di rumah dia qada belaka oh, jadi ustaz tu bagi nasihat sikit dia kata nah. dia suka sembahyang gitu lagi-lagi dia kata debat dia ni kalau dia kencing habis luar dia basah yang ada tu tu pun memang tak lagak ada sebenarnya. Yang saya tak nak sebutlah nama dia nya. Kan? Yeah, tapi dia jadi dia ni suka qada kata driver dia. Ah driver dia suka qada. Dia balik rumah bau dia qada <laughs> Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ah, sekali. Alasan dia nya sebab dia sibuk. Jadi dia tanya ustaz, ustaz kata kalau sibuk tak apa. Jadi ustaz belaka pagi apa tak tahu ni. Nah, apa eh ya, siapa tak tahu gitu ya. Semayang sibuk macam mana? Pude kena semayang. Sibuk siapa tak taklim pergi kerjakah? Bergok boleh pula. Nak berok, eh, sabar. Aku kerja banyak ni. Mampu eh. Pecah dari seluar. Nah, semayang. Macam mana pun sebab tu kita semayang ni. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Tak boleh semayang baring, semayang. Matilah kalau tak boleh baring. Tapi maknanya semayang lah dengan mata, dengan kelip mata dan sebagainya. Jadi kalau tak semayang, karena sibuk, tu melampau. Mana? boleh. Hmm. Jadi sebab itu, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu SWT ialah orang yang derhaka dengan Allah. Ha? Orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu SWT dengan ego. Orang yang langgar syariat Allah ni tidak ego, dia setakat dosa. Tapi kalau dia langgar syariat Allah dengan ego, sombong, takabur, gedebe, something, habis dia jadi kufur kepada Allah. Mana bukti? Wa iz qul nalil malaikatisjudu liadama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara waka min alkafirin. Ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu Semua sujud belaka illa iblis. Kecuali iblis. Masa ni nama dia iblis. Masa ni nama dia iblis. Selepas dia menjadi kafir nama dia syaitan. Ah, ha? nama dia syaitan. Jadi Allah tak kenalkan dia dengan nama iblis, tapi nama dianya syaitan. Sebab tu bila kita tak mulak, aminuzbilahi minasyaitonirroji. Dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan yang dirjam. Ada ha, syaitan yang yang murka dengan Allah subhanahuwataala. Itu dia maknanya selepas pada ni, selepas pada sebab tu Allah mulakan dia wa iskulnaililmalakikatisjudu di Adam apa sahaja tu illa iblis aba wastakbara waka minal kafirin dia sombong dan dienggan mengikut perintah Allah maka dia tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir kepada Allah itu nama dia kafir mutlak Nah, batu kita dalam ibadat ni kalau kita malah, dia setakat dosa biasa, tapi kalau kita ingkar tentang ibadah kepada Allah, dia menjadi kafir kepada Allah. Seperti mana orang kafir, seperti kafirnya dia apabila dia membenci majlis ilmu. Nah, dia membenci majlis ilmu. Ah, benci aku majlis-majlis ngaji, ngaji-ngaji ilmu. Habis duit masjid, habis duit surah bayar ke ustaz. Ah, dia fikir ke. Ha? Maka orang itu boleh menjadi kafir kerana mereka itu melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sunnah Rasulullah wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin faman amana wa asliha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul bimakanu yafsukun dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi berita gembira dan peringatan ada apa nabi ni mari ke dunia ni bawa dua perkara jelah basyiran wa nadhira jelah tak ataupun dia bawa uh, kepada kita nabi bawa kepada kita uh, tadi saya lupa lupa nama i'budullah wajtanibuttahut ha, ah slogan dia slogan nabi ni bermula daripada nabi nuh sampai kepada nabi muhammad slogan dia nya i'budullah wajtanibuttahut sembahlah allah dan jauhilah tau. Ini mana-mana slogan. Mana-mana eh, nabi menggunakan slogan i'budullah wajtanibut tau. Mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi tau. Maknanya lebih kuat basyiran wa nazirah. Berita yang membirakan dan berita peringatan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman, ha, beriman ini kalau asas imannya ialah rukun iman itulah. Tapi bukan hanya setakat caya, caya, caya, caya, caya. Tetapi benda yang mari di dalam hati. Tasdik bi kalbi wa ikrar bilisan wa amalul jawari. Orang yang beriman mesti digabungkan dengan tiga benda. Ha, tiga benda. Iaitu tasdik bi kalbi, detik dari hati. Berdetik Berdetik ni maknanya apa dia Apa dia kita nak sebut Maknanya Perkat Perbuatan hati A, ha? Perbuatan hati Perbuatan ni Kalau orang ngaji Benda luar lah Tapi kita ngaji Dalam ilmu kita ni Perbuatan hati kita panggil Sebab ada dalam satu buku Akidah al-Sunnah wal-Jamaah Dia kata Ada ulama mengatakan Dua benda perbuatan Pertama perbuatan hati Dan satu perbuatan lidah ha, dah. Jadi eh, Apa dia kata Tosdiq biqalbi Wa ikrar bilisan Gegok iqrarkan lafazkan dengan lidah. wa amalul jawarih dan kerjakan dengan amalan nah sebab tu tuhan kata famai famanka nayarju liqa rabbih falyamal amalan Solehah, walau syirik ibadatirabbihi ahdah kata Tuhan. Siapa nak bertemu dengan Allah? Pamankah nayar Julika Arabi Tuhannya. Maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal yang soleh. Ha, eh, ada orang ini dia buat amal kerjalah amal-amal yang soleh. Sebab tu ada orang yang menganggap bahawa amalan yang mereka kerjakan itu soleh. Sedangkan tidak sahleh di sisi Allah, tapi toleh di sisi Allah. Ha? Ha, ada ulama, ulama Mekah menyebut dalam dalam dalam ibadat ini dia boleh menjadi syirik, ha, boleh menjadi syirik kepada Allah. Dapat poin-poin di -poin, Mekah ni ngaji ni tutuk tu jadilah tujuh malam di Mekah, tujuh malam kita ngaji. Sebenarnya bukan tujuh malam ngaji, tiga malam ngaji, malai lain tak ngaji. Nah, cukup tuan dah. Tapi mugo toshiharak ni dia lain ngaji ngadi ada zu. Ado rasa, iyalah mungkin boleh berbahasa Arab sedikit kok. Saya faham-faham pun bahasa Arab gitu sedikit lah. Lagi blok, iyalah mungkin saya juga Arab dah. Nggak okay. macam tua-tua ni tak ada telingo, iyalah eh, aso, nyalah aso. Kalau faham paham lah tak boleh lah. Naa. Tapi dia menyebut bahawa setiap ibadat ini, dia kata perlu diingat satu je. Sebab dalam ibadat ada syirik dia. Semayang ada syirik. Fosa ada syirik. Belajar ilmu ada syirik. Lesh dia tanya Mengapa dia tanya? Mengapa jadi syirik dalam ibadat? Kerana kita tidak ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa SWT. Bermakna orang itu tidak beriman dengan Al-Quran. Tidak beriman dengan Al-Quran. Ha, dia boleh menjadi syirik. Sebab tu dia kata, Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dia boleh menjadi syirik. Okey, balik berkita kita balik. Jadi orang yang beriman ini asas dia enam perkara itulah. Tapi bukan percaya dengan begitu. Dia mesti dengan tiga benda bergerak. Ah, ha, dia bergerak dengan hati, dia bergerak dengan lidah, dia bergerak dengan amalan. Baru dia jadi orang yang beriman. Ah ha? Kalau dia tidak ada benda tiga ni dia tidak beriman. Nah, sebab tu amanu beriman, mesti waamilus solihat mengerjakan amal yang salah. Enggak amal soleh ni banyu at dunia ni tuan-tuan. Kita boleh buat amal soleh. Semua amalan yang kita buat adalah amal soleh. Sebab tu kalau ingat ayat-ayat akhir surah kahfi ni tu sebut pamangkan ayarju liqa rabbih faly'amal amalan faly'amal maka hendaklah kamu mengerjakan amal amal yang soleh ha tu wala yushrik jangan kamu syirik dengan Allah syirik dengan sembah lah. sembah berhalalah sembah tuhan selain daripada Allah akak makhluk lebih daripada tuhan tak meletakkan Allah tu setarah dengan makhluk, tak kira lah makhluk tu apa tapi meletakkan setarah dengan Allah setarah dengan makhluk, dia boleh menjadi syirik kepada Allah, di dalam ibadat tadi, kalau kita semaya, bukan kerana Allah untuk apa? untuk dapat pujian jadi kamu meletakkan makhluk itu sama tarah dengan Tuhan, Tuhan yang memboleh beri pahala kepada kamu, tapi kamu semaya nak suruh orang puji, nak suruh orang sanjung nak suruh orang uh, agung dan sebagainya, maka itu kamu menjadi syirik kepada Allah, cuma kita tak tahulah syirik besar ke, syirik kecil ka ya pentingnya benda tu menjadi syirik syirik bila sebut syirik masuk neraka belaka bila syirik masuk neraka belaka okey Balik pada kita. Dan mengerjakan kebaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Dusta ni tak caya. Dusta-dusta ni tak caya. Ha? Orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Dusta ni juga mana tidak yakin. Dengan ayat Allah, dia tak yakin. Nah Kalau Allah mari ujian kepada dia, dia persoal. Mengapa Allah bagi ke aku selalu ujian? Nah Mengapa Allah selalu buat gini ke aku? napa tak buat kau orang lain asyik aku aje hmm. <laughs> asyik dia aje orang lain kau orang tu begini apa tu dak dia aku ialah itulah tanda tuhan saya napa tangan saya patah tidak orang lain patah tangan patah pak ha apa tidak orang lain patah nah hmm. aku aje adalah tu allah nak ngakak kita darjat tinggi sikit daripada orang lain nah kalau serupa saya ni allah serabuknyo Ujian banyaknya tuan-tuan, hati tak tenang, kadang-kadang. Bila hati tak tenang, Alhamdulillah kita ada penawar dia. Kita istifah, kita zikir, kita selawat. Tapi benda yang saya duduk buatlah tuan-tuan, nak kasi dengan tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang sebok dada. Kalau rasanya tidak ustaz lah, bunuh diri dah boleh. Wanazubillah min zalik lah. No. Rasa nak kita rejung bangunan. No. Tapi Alhamdulillah kita ni ada ada agam, ada ilmu. Tapi saya lah, saya lah. Saya selawak. Saya selawak. Kejap hilang. Legah hati. Pasal sebok. Dah ada. Nampak? Dah mari ujian Tuhan ni. Nah. Ujian Tuhan ni. Dah duduk Mekah. Mari degung-degung-degung-degung Malaysia ni. Jabak negeri ni. Allah Tuhan aku. Saya pergi ni lah. Saya nak balik. Rumah nanya. Kenapa ya? nak baliknya? Tak ada apa. Teringkatkan. <Sas frustrating> Alasan. Nah. Biasanya pergi. Awak tak ingat saya. Dia tahu muka kita. Ada seorang lagi sana. Bukan orang. <laughs> Tapi ibadah ada Ka'bah, kita susuh-susuh hati pergi tawaf Ka'bah. Susuh-susuh kita pergi tawaf Ka'bah. Semuanya dalam masjid hilang tuan-tuan. Tapi benda ni, hati kita ni bila kita bila kita selalu dekat dengan Tuhan Selawak. Saya lah, saya Selawak, saya Zikir, saya Wiri. Alhamdulillah hati jadi tenang. Jadi balik pada cerita orang yang mendustakan ayat kami, dia tidak yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, tak yakin. Itu dia panggil orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ditimpa ke atas mereka azab disebabkan perbuatan fasik mereka itu. Ha, eh? Perbuatan fasik mereka itu. Dimakam, yafsuqun. Mereka ditergolong dalam golongan orang-orang yang fasik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib kita beriman juga bahawa para Rasul yang Allah utuskan adalah bertujuan untuk mencapai satu matlamat asas. Ha? Satu matlamat asas, Iaitu beribadat kepada Allah beribadat kepada Allah. Ana ibudullah wa astaribut tawwut. Sebab semua kerja buat kita dikira ibadat. Percakapan kita pun ibadat. Nah, percakapan kita pun ibadat. Duduk diam kita pun dikira ibadat. Apa saja? Balik cium amoy kat rumah tu. Hmm, ibadat. Biar keduk pun. Ya lah lah ni keduklah dulu, terik monen juga pun. Ha nah, nah, ibadat. Mintak mah cakaplah. Kita kita rasa ada nafsu terhadap isteri. Cabut piah-piah ping cabu orang Kelantai panggil rara <laughs> itu pun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita berga kepada orang amoi yang tak tahu puasa tu tengok amoi itu pijalak aku nah ya. alhamdulillah maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah semuanya dikira aniyabdullah beribadat kepada Allah di sini dia sebut lagi menegakkan agamanya menegakkan agama Allah Ha, mendirikan agama Allah Berusaha untuk agama Allah itu tertegak Syariat Allah itu tertegak nah, Kita mesti dalam diri kita Mesti kita nak tengok syariat Tuhan ini tertegak Seperti kita nak kalau boleh hukum hudud ini ada Nak tengok lagu mana hukum hudud ini menjalankan Apa ni Terlaksananya hukum hudud Nak tengok lagu mana adil atau tidak Nah Kalau tu mesti kena ada Wajib kena ada Tak ada Kamu tidak kira Mukmin, nah Kita kalau boleh nak tengok. Allah Allah. Kalau ada hukum hudud lah ke lah. Orang curi. Orang judi. Orang minu ara. Ini orang minu ara. Nombor sepuluh Malaysia. Kegak betul Malaysia ni. Nah. Baru ni saya masa naik emerit tama kali saya naik Emirates uh, sehingga di Dubai. Orang Melayu ni saya rasa saya kenal dia. Tapi saya duk pikir-pikir dia ni rasanya pelakon lama dulu, pelakon-pelakon lama dulu. Enggak mau go naik kapal terbang. Pramugari bagi makanan. Neh, gak Emirates ni pramugari dia lawa. Tak makan tak apa, dah tengok dia kenyedah. Yang <laughs> <laughs> itu aguk saya duduk sebelah. Kira saya sini, dia duduk sini. Minta harap. Minum harap. Minum. Tak malu dengar orang nak pergi umrah. Tak malu. Allah. Dia tak malu saya Tak malu ketuhan malu lah. Saya duduk pakai pihak. Pakai pihak. Saya buka pio. Tak malu pio saya. Malu janggut saya. Tak malu juga manusia ni. Ya Allah. Minum harap. Minta. Gak dia peram gari. Tak marah. Tuan -tuan nak minta apa. Minta lah. Jangan minta dia sudah. Nah, Kalau kita minta. I kiss you Dia marah lah Ping dia kenapa Mungkin dia suruh kita keluar Sekarang juga daripada kapta gebel Nak keluar kok mana tu Nah, Aha, Nak kiss dia tak boleh Tapi nak metok arok Nak metok gapo Metok lah Gat, Orang Melayu ni Saya rasa saya Saya nak Nak nak tengok balik Pelaku, Dia ni pelakon ke dulu Pelakon Tapi tak suruh mana lah. Tapi rasanya saya pernah tengok pelakon nah, saya, ten saya pernah tengok dia <coughs> Minu arok nah, Nak speaking dengan bini dia orang putih Love lah. gilal Bini dia ke atas apa. Wallahualam lah. Nah dah. Lagilah tak apa lah. Tapi minta arak tu saya tegilan sungguh. Sebab dia tu orang Melayu. Sekurang-kurangnya malulah orang <tuh> lagi. Oh ni nak pergi mana belakang ni umrah. Lagilah eh? sikit dia. Orang lagu ni lah dipanggil sombong. Yang Allah sumbat dalam neraka Allah. Kalau saya tengok lah. Kalau tak tengok tu tak tahulah lagu mana orang minum arak ni. Nah. Kita pun nak juga. <tuh> Tapi takut dosa. Kenapa? Sumbat oleh Allah dalam neraka ni nyanyi kita. Okay, eh? Mengesahkannya. Mana dalil mengesahkan Allah? Mana dalil? Mana dalil mengesahkan Allah? Ah, ha, ni dia bolehlah ni. Dia boleh... Apa dia boleh? Dia boleh... Uh, apa panggil? Boleh bagi cabutan bertuah lah. Haa nah. ha, tekek-tekkek umrah ada. Haa nah. Siapa boleh jawab? Dalil dia. Aus uh, tak ada. Sebelum dia jawab, biar aku jawab dulu. <laughs> Jadi mana nya tuan-tuan dalil dia ialah kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad mana kata akalah wahai Muhammad Allah itu esa itu dalil dia eh mana orang kata manum mana dalil mengesakan Allah kul huwallahu ahad ha tu dia senang paling mudah ha eh? kul huwallahu ahad mana dalil mengesakan Allah ialah kul huwallahu ahad. Essa essa ini dia tidak satu. Dia tidak satu. Dia hanya dia, tunggal dia saja. Ha, dia tidak satu. Dia hanya tunggal. Como kita orang Melayu ni mungkin orang Melayu ataupun siapa-siapa dia kata kul huwallahu ahad, kata kalau Muhammad Allah itu satu tidak dua dan tidak tiga. Tapi tak apalah. Tapi bila dia kata mengesakannya, maknanya Allah itu tak ada orang lain dah dan kalau ada lagi dia panggil mensyirikkan Allah. Dia hanyalah dia semata-mata sahaja. Nah, sematu arah ke. Okay? Bila orang sebut syahda la ilaha illallah qoma. Saya tengok ada di Madinah ni. Allahu akbar, Allahu akbar, syahda la ilaha illallah, syahda anna Muhammadar Rasulullah. Ayah Allah, solah tangan dia. Ha oh, Maknanya tangan itu menunjukkan bahawa keesaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan bahawa Nabi Muhammad itu hanya pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Mengesakannya pada rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana kata Allah dan kami tidak utuskan mana-mana rasul sebelum engkau wahai Muhammad malaikat menurunkan wahyu kepadanya ha, wahyu kepadanya dengan mengatakan bahawa tidak ada tuhan melainkan aku oleh itu beribadahlah kepada aku illa ana fa'budun beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi mana-mana kerja kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Sebab tu kita ni boleh bertabi'at dalam apa saja bertabi'at. Tabiat suka makan banyak. Silalah. Eh. Tabiat suka tidur. Tidur. Ha. Tabiat suka suka apa? Suka. Suka sokat. Silalah. Kata Nabi jangan jangan ada dua tabiat saja. Ha, jangan ada dua tabiat saja. ni yani, tabiat dusta dan tabiat khianat. Ha. Tabi'a ah dusta dan tabi'a ah khianat. Jangan ada dua, dua ni. Ada dua ni, orang ni jahat. Dan orang ni dusta dengan Allah Subhanahu SWT. Ta Nak tabi'a ah agak buatan dunia. Sila, fadhal. Tabi'a ah lah kamu. Tetapi jangan tabi'a ah kepada dusta dan khianat. Supaya orang kelatih kata, kalau dia ni jenis suka belawak, suka menipu deh. Kalau dia bercakap, ah, menipu dah. Belum bercakap, lagi menipu dah. Mm, tak salah aku tahu pun menipu. Aa, ni ah ni tabi'a bila dia suka, suka menipu. Nah, oh buga. Jadi orang menipu ni tua-tua bila dia start nak bercakap menipu selalu, menipu. Sebab tu, mug mug gerak dah aku tahu dah munzur menipu. Nah, hmm, Jadi sebab tu kata Allah, tidak kami utuskan dan kami tidak utuskan mana-mana rasul sebelum engkau Muhammad, balainkan Allah menurunkan wahyu kepadanya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Nabi Muhammad ni tak cakap main-main. Kecuali semuanya wahyu Allah SWT belaka. Wahyu yang pertama Nabi. Gapa dia weh? Wahyu yang pertama. Ha? Hmm? Ada. Ikhra ayat yang pertama. Wahyu yang kedua. Ha? ah, ha? Haji Zainal. Ada pun malam ni. Lama dia durhaka dengan saya. <laughs> Pergi Mekah. Nah, tak jumpa kali abu. Mekah hotel jauh-jauh. Ha? Wahyu yang kedua, Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama. Ha. ha, ha. Ah, siapa boleh jawab? Tekek umroh, ambil ngaji Zainah. <laughs> pertama ngaji gorah ya. Eh? Ha. Saya kalau tak gorah tak leh mengajar. Tu ada kata Ustaz Razali, mengajar mengajar gorah go, gorah. Baik aku tak boleh mengajar. Ha. Nah. Baik duk gomoh. Eh. Ha. Ha. Gapo dia? gapa dia wahyu yang pertama? Saja ya, saja ya. Saya bukan uji tuan-tuan tiak gapo tiak. Kita sajo-sajo nak suku-suku ado supaya saya beri tuan-tuan bagi. Kalau tak tahu juga tak apa. Masuk syurga selepas pada saya. <laughs> ha. Ha, gapo dia? Ha tanya Ali ni pula. Muslimat. Ah, wahyu yang pertama Ar-ruqyah as-salihah. Gapo dia? Mimpi yang baik. Masa mano mimpi nabi yang pertama wahyu turun? Nabi terima wahyu yang pertama suruh dia gi cari tempat bermunajat, dia cari gapo dia weh? Nur. dalam tu ada gua Herak. Rasulullah tidak gimai-main. Macam mana dia boleh nak cari nun gua Herak? nun? Dia nak tahu macam mana kompas pun tak ada, JP JPRS pun tak ada, gapo tak ada dia tahu ke ada ada ada gua atas tu. Dan gua tu per strategi dia mengadak ke arah kiblat. Haji Zainah dan naik ah. Hmm. <laughs> itulah kata pak aji pak aji yang ikut saya baru ni dia kata ustaz nak buat apa-apa masa remaja ni lah. dah tua macam saya ni dia kata tak leh buat belaka dah dah saya ajak pergi panjat jabatan no pun dia tak leh dah nah saya pun tak larat dah tuan-tuan dulu tiap-tiap bulan naik naik naik, naik semua baru enfin ni saya naik naik jugak naik siapa suka naik ustaz <cuk GI sorgen> ada ah, ha ah. jadi ruqyah sahihah Rasulullah dapat mimpi daripada Allah Suruh cari satu bukit yang ada gua. Eh, tuan-tuan. jauh tahu. 7 kilometer. 7 kilometer. Eh, 7 batu. Berapa kilometer? 12 kilometer. Nah. Jalan naik muntur. kuduk-kuduk, kuduk-kuduk, kuduk-kuduk siapa pulak bukit itu. Dia tahu. ada gua. Nak panjang lagu mana? Saya nak panjang ni saya tak tahu. Rasulullah. Panjang lagu mana Jabal Nur. Hak kita naik-naik. Naik sekarang ni ada tangga buat tuan-tuan kalau orang muda tak berhenti setengah jam jangan berhenti geduk geduk geduk geduk geduk, -geduk, -geduk, -geduk, -geduk. sapar setengah jam nah kalau remaja serupa saya ni satu jam berhenti 5 minit naik habis dua botol nah tapi kalau tuan-tuan selalu jogging pagi-pagi bagus Jalan kaki pagi-pagi exercise pagi-pagi bagus sebenarnya nah saya ni pagi-pagi exercise juga atakat lepas subuh tidur nah tak leh exercise tak ada exercise nah jadi maknanya kalau tuan-tuan suka exercise dia naik sampai sampai katlah orang tua-tua pun dah, orang yang rasa dah penat-penat sikit pun lebih kurang dalam uh, setengah uh, dalam berapa minit ko 40 minit lebih kurang. Nah, uh, jadi maknanya tuan-tuan Nabi naik lon ni ada tangga, dulu tak tangga. Duduk situ 40 hari 40 malam. Khadijah yang tua itu pun bawa makanan sampai di bawah. Yang pelik tuan-tuan macam mana Khadijah tahu makan ni semangu habis Seminggu dia bawa roti ke Rasulullah Rasulullah tahu Khadijah turun masa mana Mungkin dia janji Okey bang, saya bawa abang roti ni Selama seminggu Jadi kalau hari minggu depan Saya akan pergi selepas asar Abang turun lah ha, ha, Mungkin dia berjanji begitu kot Wallahu a'lam lagu mana? Dah Tapi Khadijah bawa dengan Bawa dengan unta sampai di kaki bukit Gak kaki bukit tu, tinggi dah tuan-tuan Ada seorang jemaah daripada Singapura Saya ajak dia pergi panjak bukit Oh dia pun semangat bukan main depan hotel di exercise dohuq di exercise ada ha, nah. siapa kaki bukit lelah <laughs> saya kata macam mana pak ajik ni ha oh, tak boleh sesat tak daiklah daiklah naik sampai atas nah ha. yang rasulullah uh, khadijah tu yang tua bawa makanan habis sapa-apa puluh hari barulah rasulullah menerima wahyu yang kedua ayat yang pertama ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal al akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu Rasulullah tidur ke mana tak tahulah tuan-tuan batu mano tali mano sebagainya tak tahu dia pakai tali ke dia pakai apa dia turun dalam keadaan Jibril ikut dia Muhammad jangan takut aku rasul aku malaikat Muhammad jangan takut aku malaikat Tiga kali dia sebut. Benda tiga kali itulah melekat ke Nabi. Tapi Nabi ni buat tak tahu siapa rumah. Zamiluni Zamiluni Balik tak payah ke Khadijah dah siapa rumah Zammiluni. Selimutlah laku Khadijah, selimutlah laku Khadijah ni jenis baik. Selimutlah weh, tak apa Muhammad. Mereka Mu orang baik, tak ada orang nak buat kanak kaku. Dia kata aku dah kena rasuk dah. Itu Khadijah. Kalau bini kita, balik-balik, tak suruh aku selimut. Gila, bukit lagi. Duk bukit ni. Nah. <laughs> ah balik-balik nak suruh selimu. Awak tengok aku berbalah-balah tak kira. Ni, tak tawalah ibu kau ni budaklah. Orang lain ni orang lain. Tapi itulah maknanya lepas pada itulah Rasulullah menerima wahyu yang ketiga ayat yang kedua. Ya ayyuhal muddatir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabbaka Dia bangun dan dia bertahu bahawa dia sekarang adalah Rasulullah. Yang perlu menyampaikan. Dan Rasulullah ni bijak, cerdik, pandai orang hebat tak pernah ngaji mana-mana tempat tapi dia ni hebat cakap dia bahasa Arab fasih ha, bahasa Arab fasih fasih ni tak taulah lagu mana Rasulullah dia tahu bagi atas bagi bawah tidak ngaji sebiji kerana dia dilatih dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supo tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab orang cerita bahasa Arab cakap bahasa Arab fasih bukan bahasa Arab amiyah Mekah dan sebagainya dah tapi bahasa Arab fasih Allah subhanahu hebatnya ndak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah syara'alakum minad-din ma wasa bihu Nuhaw wallazi auhayna ilayka wama Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wala tatafarraqu fihi Allah mensyari'atkan syari'at ini menghukumkan ama ha, mewajibkan bagi kamu agama apa yang telah disifatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa yaitu tetaplah agama kamu dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ha? bagi kamu agama yang telah disifatkan kepada Nabi Nuh. Syariat turun kepada Nabi Nuh, syariat turun kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Gapo dia wasiat Allah Subhanahu wa taala ini? Ha? dia sebut an aqimud din tetaplah dalam agama. Yusabbitullahu amanu bilqaulis-sabit fi hayatid-dunya. Kata Allah, tetap pendirian di dalam agama, tidak berbolak-balik. Tidaklah mari orang sebut gini dalam kita konna, balik kusano. Neh, orang cerita gini dia konna terbalik kusini pula. Tidak tetap pendirian. Orang, orang putih panggil tidak konsisten. Nak, tidak konsisten di dalam akidah dia. Tuhan kata, an-akimuddin, an-akim bermana tetap. Supaya kita kata, berdiri tetap, berdiri tegak untuk sembahyang. Sebab itulah kadang-kadang, orang yang sakit ni, dia mula-mula nak sembahyang, walaupun dia duduk atas kerusi, dia dia berdiri juga, biarlah ketah pun berdiri. Eh, tak payah berdiri, duduk. Sebab dia kata, mula-mula takbiratul ikhra mesti berdiri. Tak. Dia kata, an-akimus-salah, dirikan sembahyang, bukan berdiri. Mengerjakan solat. Batu saya tegur bauni orang tua tu. Dia nak berdiri bang. Pakcik duduk. Eh, apa ni? Aku nak sembahyang takbir pertama kena berdiri. Pakcik, pakcik tak larang nak berdiri duduk pakcik. Nak juga melala dia. nak cari kerusi ba belakang nak duduk. Tak boleh. Dia yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga kan ke, mengerjakan sembahyang buka berdiri yang pertama itu. Understand? Batu kita kadang-kadang tak boleh. Kalau kita demam nak berdiri pun tak boleh. Pusing kepala dia. Ah, oh, tak boleh dia. Tasmaye. Nah, pak kita duduklah. Duduk, duduk. Supo dah mau duduk khusyuk, Asmaye uh, tak khusyuk. Duduk, duduk, duduk. Tak sedap berdiri mula-mula. Duduk. Allahu akbar, duduk. Nah, saya kena sekali. Asmaye duduk tak khusy. tak larak semua. Tak lagi. Duduk, Allahu akbar, duduk. Bukannya mula-mula tu kena berdiri dah. Nah, ada di Mekah tu orang berdiri, tak leh rokok pun ada. Tak rokok. Tak leh sujud berdiri. Allahu akbar. Duduk sebelah saya. Saya rokok, dia tak rokok-rokok. Saya, saya ngopak. Mana dia ni tak rokok. Aku ono rokok-rokok ni sami Allahu liman <SILENGALAN> rahimdah suju asodo tak sedak ko saya pu ak jengok-jengok sekali-sekala upo dia tali rokok dia tali suju tak apa maknanya dia suju juga dia sujud cara dialah Allah ya Allah ni gitu nah yang pentingnya semayang tu jangan tak semayang nah yang penting semayang tu jangan tak semayang jadi maknanya an aqimud din dirik tetapkanlah agama kamu Ha, tetapkan agama kamu tidak berubah-ubah muzabzabi nabain nazal ila la ilaha illa dia tidak goyang tidak goyah dengan apa yang datang dan jangan kamu berpecah belah tentang agama agama jangan berpecah belah agama tetap satu in nadin indallahi ta tidak pecah belah khilaf lahir khilaf lain macam kita khilaf suami isteri batau wudu tak batau wudu syafi'i bata jumhur kata tak bata ha tak apa tu benda khilaf dia nak pakai batal kau Tak apa. Dia mahu tak nak pakai batal pun? Tak apa. Itu benda khilaf. Jumhurnya tak batal. Pakai tak batal. Muka dia jumhur. Tapi karena kita mengikut mazhab syafi'in kata batal, batal lah. Eh, nah? Padahal tak batal pun. Tapi dah kata ngaji ilmu kita batal-batal, batal lah. Nah. Ha, dia gitu. Rasulullah pergi semayang. Syium Aisyah. Pergi semayang. Jadi imam. Ada apa Kenapa? Tidak pergi ambil wuduk dan sebagainya. Waktu malam dia semayang. Tahjud. Gak Aisyah ni tidur. kau jenis buah kali kaki belonjo depan dia tepuk. dia tepuk nak cubik tak apa hmm. ni dia tepuk asyah uh, lipat kaki Rasulullah sujud tak ada apa pun nah sebab tu jumhur kata tidak bat aulamastumun nisa ini mengikut mazhab Syafie dia kata persentuhan di antara lelaki dan perempuan okey fine tak apa tuan-tuan ikut Syafie okey tak ada masalah sebut saya nak sebut tetapi Aula aulamastumun nisa kata uh, uh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu yakni al jimau jima, jima bawata sebab tu di dalam kitab fiq ala mazahibul arba ha? fiq ala mazahibul arba ni minta maaf ni, ni nak, nak bunyi macam bunyi macam syek set ni berat ni bunyi ni tetapi saya, saya minta minta lah bunyi bunyi udut sikitlah tapi tak apalah dia kata dalam fiq uh, imam Abu Hanafi Hanaf, Hanaf, Hanaf kata kalau kita tidur dengan isteri dalam keadaan bertelanjang bogel dalam satu selimut dah dia tetap tidak batal lagi wudu. Tak tidak batal wudu. Kecuali jima. Tahu jima? Ah, ha, tahu-tahu. Jangan tanya lagi. Ah, <laughs> itu ha, baru batal. Tetap bermakna khilaf. Yang ni ni hukum syariat yang tidak berpecah dan berbalah. Syariat tidak berbalah. Nah, tetapi masalah masalah yang mari khilaf lain khilaf. Ah, ha, itu dia. Sebab tu Ah uh, orang kata nak pegang Quran berwudu. Syafi'i kata wajib. Ulai kata tak apa, pegahlah Quran tidak berwudu tak apa. Tak apa, pegahlah. Aulama astaa la yamassuhu illa almutahharun, iaitu para malaikat. Yang nak pergi mengambil Al-Quran di Loh Mahfuz waktu turun ke bawah mesti dia makhluk yang bersih. Maka Syafi'i mazhah Imam Syafi'i kita kata, kalau begitu Quran itu suci, nak pegang dia mesti pegang dengan berwudu baru dapat pahala. Nah, nah. itu panangan dialah. Tua-tua aku, kalau kita rasa nak pegang Quran pegahlah. Ndak? Tidak berdosa. Tapi kalau ada wudu, bermana pegang Quran dengan berwudu lagi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa itu je. Nah. Serupa khilaf orang perempuan ada laih boleh baca Quran tak boleh baca Quran. Orang yang hafaz Al-Quran muslimat, perempuan yang hafaz Quran, serupa saya ngajar dari Quran dulu. Nah, Budak-budak perempuan apa Quran? Saya benarkan dan saya tengok rujuk. budak perempuan yang hafaz Quran boleh baca Quran. Dan saya tasmiq dia. Nah Saya tasmiq hari-hari-hari-hari-hari-hari saya tasmiqq. Ha. Tetapi orang yang tidak hafaz Quran tidak boleh membaca Al-Quran. Pegang gitu. Tapi dalam syafi'in, macam mana pun tak boleh. Tetapi mazhab syafi'in. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bincang. Boleh pula orang yang hafaz Quran. Itu dalam mazhab mazhab mazhab dia. Syafi'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ah, batu yang kita tidak boleh lari kalau yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Itu Ah, ha? okey eh. Habis. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Walaqad fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wa yastanibut Ah, ini dia. Yang kita baca ayat tadi eh. Ya? Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyeru ah ha, tiap-tiap umat Seorang Rasul. Makna di kalam mereka itu, ada Rasul masing-masing. Ha, ada Rasul masing-masing. Macam Nabi kita, umat dia yang ada inilah. Yang tidak ada nama bangsa mana-mana, semua menjadi umat dia belaka. Kalau Nabi Saleh, umat dia kaum Samud. Ha, kaum Samud. Kaum Samud ni tuan-tuan, di utara tu, Utara Mekah. Utara Madinah. Dia dekat dengan Jordan. Dia nama, uh, dia tepat panggil, kalau orang itu dia panggil Mada'in Saleh, Perkampungan Mada'in perkampungan Nabi Saleh. Tapi Nabi Saleh dikuburkan di Mesir. Ah ha, dia lari bawa umat dia, kaum dia daripada Madain ini di, -di Al-Ula ini... perkampungan Al-Ula ni, dia pergi meninggal di Mesir, di Sinai. Nah, ha, tu dia. Wa <talladhi> Thamud kaum Samud. Wa Thamud allazi najabu sakhra Kaum Samud ini dia beno rumah, dia pahat-pahat rumah daripada batu di lebah perkampungan mereka. Ah ha, tu yang saya yang saya setiap bulan 12 tu, saya bawa jemaah pergi ke Madain Saleh. Tak Madain Saleh, ada ha, Kita bawa jemaah pergi, cuma bulan 12 baru ni, ha, kerajaan Saudi tidak keluar wisah. Tapi tahun ni saya cuba sekali lagi. Saya cuba sekali lagi, kok-kok ada. Kalau tak ada tahun ni, bermakna terpeh tu tak ada dah lah. Ha, tahun ni saya cuba sekali lagi, kalau ada lagi lah, uh, uh, umrah dia panggil umrah ziarah. Umrah ziarah ni dia panggil wisah ziarah, dia bagi 3 bulan. Dia bagi, jadi kita dapat wisat ziarah ni, kita pergi ke Madinah. Besok sam malam sampai di Madinah, besok pagi kita terus berangkat ke Madain Saleh dalam 450km. Haji Zainal sampai tak? Ha, belum sampai lagi. Ha, sampai di sana, kita tidur satu malam, kita pergi jalan satu perkampungan dia. Tengok bukit-bukit yang dia pahat. Separa pergi Jordan lah. Jordan tu tempat baru. Kelepatra baru. Nah, itu dia reka cipta dia ambil daripada kaum kaum Samud. Ah ha, kaum Samud Tempat macam mana Nabi Saleh keluar unta daripada batu. Cuma saya tanya uh, guide kita tu uh, kita tanya apa ni? Ah uh, kat mana batu keluar daripada eh unta keluar daripada batu? Oh dia kata tak tahu. Yang dia tahunya, rumah putri, ah uh, rumah wanita sihir yang menyuruh pemuda-pemuda kerak kaki unta. Hadiahnya ialah anak dara dia. Ah oh, dia tahu gitu tuan-tuan, jahat orang zaman dulu. Kalau mu boleh bunuh uto nabi Yud, uh, nabi soleh, aku bagi anak dara aku kamu. Kau gila dia. Nah, sangkut bagi anak dara kerana benar lagu tu. Tak ada apa-apa Dua-tiga hari akhirnya mereka mati. Kerana suara yang petir, suara petir yang kuat dan dengan 1000 angin yang panas. Menyebabkan kawasan itu subur dulu, sekarang ini jadi jarang padan jarak padan tukuku. Tapi adalah bangunan. Dia ada satu bukit tuan tuan satu bukit. Ah ha, satu bukit tu bukit batu, tapi dia pahat jadi gomoh gomoh di Papua dia. Ah ha, tu saya ada buat tahu ni. Insyaallah dah ada harga dah. Dah keluar ada harga tu. Ada. Ha, ha, jadi kalau tuan tuan berminat boleh lah. Kalau tak ada juga kita bagi baliklah duit tuan-tuan, apa susahnya? Nah, saya sebab tu saya cari-cari kalau ada ada, kalau tak ada tak apa bagi balik duit. Kan begitu kita dia. Ha, kita buat gitulah, tak ada tak takkan kita nak ambil duit eh potong we 200, potong buat apa? Duit orang. Nah. Ha, eh. Ha, itu kaum Samuk tuan-tuan. Lepas tu baru kita pergi ke Taif. Saya pernah beberapa kali ke Taif ni musim sejuk, tengah-tengah dengan bah mari-mari sejuk hujan, hujan sejuk. Ah dah, sebab tu kita boleh makan buah tin yang segar bos tim bos daripada sana itu kempenlah tuan-tuan kempen sikitlah sorilah ha uh, balik pada kita kita balik jadi bermaknanya setiap rasul itu ada ada ada ada kaum dia setiap kaum itu ada rasulnya seperti nabi uh, nabi, nabi lut ada kaum dia uh, kaum nabi lut yang suka kepada lelaki lelaki suka lelaki sama lelaki perempuan uh, pada zaman tu perempuan tak suka perempuan ada uh, dia suka lelaki sama lelaki. Perempuan tak. Dia tu akhir zaman ni. Dia nak semua sama tarah. Kalau lelaki suka lelaki. Apa salah perempuan suka perempuan. Saya pun pening. Pening bewok. mikir Perempuan sama perempuan. Lagu mana dia buat kerja? Aku pun tak kerti. Lagu mana lah menjadi Allah. Lakan nak. Maka timbul hadis Nabi SAW. Pergeseran di antara kemaluan perempuan dengan perempuan dikira zina. Ah zina itu di antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Tetapi pergeseran kemaluan wanita sama wanita dikira sebagai zina. Bukan zina lagi. Serupa dengan hukum lelaki dengan lelaki tadilah. Ah ha, lelaki tu kalau bergeser sama-sama dia kira tak lewat lagi. <laughs> ha, dia belaga pedang, pedang dia belaga. Degundang dungdang dungdang belaga dia tak kira lewat lagi. Ha dah. Ha, tetapi bila liwat itu berlaku di antara kemaluan dengan dengan itu, maka baru dia panggil hukum Nabi Lut AS. Maksudnya, laknat Allah hampir kepada orang yang sedemikian. Sebab tu kita ni kalau duduk dengan orang lelaki, kalau satu hotel, jangan tidur satu katil. Kena dua katil. Tak boleh. Supaya anak-anak kita kalau tidur, kalau dah besar dah jangan letak, dia katil jangan. Bahaya. Dia lebih bahaya daripada daripada duduk dekat dengan Duduk dekat dengan wanita. Tak percaya tu. Coba baca Al-Kabair tu. Saya mengajar kita tu. Nah. Siapa mengajar kita tu? Ha? Ha? Jafarudia. Tak kenal. Tapi saya mengajar kita tu. Nah. Dah dosa yang keberapa dah sekarang? Dosa yang ke-17. Lima tahun dosa yang ke-17. Itu <laughs> ah, dia. Ha? Kalau baca dosa itu, itu kita bagus. Kalau nak tahu dosa-dosa besar, bacalah kita Al-Kabair. Dan saya mengajar kita tu. Okey. Jadi bermakna kata Allah, Ani'budullah wa ishtanibu ta'ud. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jauhilah kamu daripada segala perkara yang menyesatkan. apa saja benda yang menyesatkan hendaklah kita jauhi, yang boleh menyesatkan kita dengan Allah jauh. Sebab itu saya kata awal-awal tadi saya kata bahawa slogan para nabi, slogan para nabi anibudullah wajtanibuttahu. Ah wajtanibuttahu. Sebab itu dia kata wa laqad ba'athna rasul bermaksud tak daripada nabi Nuh Sapa aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, slogan dianya dua, ani'budullah wajtanibuttau. Beribadat kepada Allah. Ha? Dan jauhilah kamu daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gerak sikit lagi. Awal lagi ni. Uh, kewajipan kita terhadap para rasul, kewajipan kita terhadap mereka. Apa keperluan kita terhadap para nabi? Dak. Apa hak kita terhadap para nabi? Supaya kita hak kita dengan Allah. Apa hak kita dengan Allah? Menjaga syariat Allah. Dan jangan melanggar larangan Allah. Itu hak kita dengan Allah. Wa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu hak kita dengan Allah. Kalau hak kita dengan Al-Quran? Hmm. Apa hak kita dengan Al-Quran? Haa wa rattilil qur'ana tartila baca qur'an dengan tartil yakni bit tajwidun kata sayidina ali man lam yujawwidil qur'ana asimun siapa yang baca qur'an tanpa tajwid maka dia berdosa berdosa oi orang okay, baca qur'an tak tajwid bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin nah macam mualah eh? macam Allah, orang siat, orang siat, kecil orang siat. Tapi orang siat, anda pandanglah. Pandang, pandang. Tapi mana dia sebut Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Dosa we dosa. Ada ah, dosa tu. Dia kalau dia ikhtiar juga, bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada 14 tasydid di dalam Fatihah yang wajib dijaga hilang satu tasydid itu sabdu itu bermakna Fatihah dia tidak sah. Itu Fatihah tu. Baru Fatihah tu. Tak. Nah, hal lain-lain tak apa. Sebab tu dia kata mallam yujawwidil mallam yujawwidil Qurana atimun. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid berdasar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. apa kewajipan kita? Setelah beriman dengan para rasul dengan dan dengan risalah yang mereka bawa. Apa dia risalah? Nabi Muhammad Quran, Taurat, Zabur dan Injil serta Al-Quran. Dan nabi-nabi yang lain dipanggil suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Dan tidak membezakan di antara mereka. La yufarriqu baina ahadin mir Tidak ada perbezaan di antara para nabi. Tak adahlah kita kata, "Oh, saya ni umat Nabi Muhammad. Saya tidak umat Nabi Adam. Oh, saya ni nak marah ke Nabi Adam ni?" Sepatutnya Nabi Adam jangan makan pokok yang dilarang oleh Allah. Kalau dia tak makan dulu kita semua dalam syurga berlaku. Balah dia dengan Nabi Adam. Orang yang berbalah dengan nabi ni Yahudilah. Dak. Orang yang berbalah dengan malaikat Yahudi juga. Malaikat pun dia balah. Nabi pun dia balah. Allah bagikan kitab kepada mereka. Mereka mengenali Nabi Muhammad. Seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka lawan Nabi. Kita kenal anak, anak kita lagu mana? Hak ni perang lagi ni. Hak ni lagu ni style. Hak ni lagu ni. Hak ni lagu ni, ni, ni kenal anak. Nah. Tak payah orang lain cerita. Anak aku, aku tahu. Ini anak aku. Kalau kita belah lah. Kalau kita tak bela kita pun tak tahu anak, -anak kita lagu mana. Sebab belaan ini orang lain yang mendidik Sebab tu tuan-tuan Anak ni jangan bagi ke orang lain belah Sumpah saya lah ah, Kakak saya ada ni Dia tahu Saya bukan duduk dengan orang tua Cara belaan lain Cara didikan lain Nah Sebab tu anak kita biar kita didik sendiri Jangan tuan-tuan rasa biar bagi orang lain lah Takpelah Jangan tuan-tuan Saya nak sebut Saya nak sebut Ini ini ini ini saya Kalau katalah anak tu kata tak saya Ayah dia Memang patuk pun saya lain, ta'ak lain. Sayang lain, ta'ak lain. Ta'ak sebagai ayah, lain. Sayang, lain. Sebab tu serupa, serupa orang nikah ramah lah. Nah, orang nikah pak. Dia sayang mana? Sayang mana? Saya yang tua, kena wajib. Tapi dia sayang muda. Sebab tu, Rasulullah sendiri minta dengan Allah. Dia sayang melakuk isteri dia. Tetapi yang lebihnya, Aisyah. Nah, sebab tu dia minta mati di rumah Aisyah perasaan jiwa nurani lain. Pak tu tuan-tuan ada anak didik sendiri. Anak apa apa pun dia akan kepada kita. Tapi kalau kita bagi kok orang-orang lain, jaga orang lain buat kini, gini, orang lain gini lagi ni, patu kita mari nak suruh ikut serupa kita, tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Itu hukum dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam kita tarbiyatul aulad. Saya kaitkan dengan agama. Tarbiyatul aulad fil Islami nasi alwan yang karang cipta. Berbeza disebut. Nah, patu biar kita didik sendiri anak-anak kita. Siapa kebesar? Kita tahu ni perangai dia. Seperti mana Yahudi dan Nasara dia mengetahui Nabi Muhammad itu melalui kita. Sifat Nabi begini, jalan Nabi begini, cakap Nabi begini, tutur kata Nabi begini, semua dia tahu belaka. Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allazina <tuh> atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi apa yang berlaku Yahudi dan Nasara lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi. Nak, nak bunuh Nabi. Buat fitnah kepada Nabi. Kaki fitnah ni asal daripada Yahudi. Itu rupa ni. Orang yang suka fitnah ni, Yahudi. Nama dia. Oh, berat. Berat, berat, berat. Nah jangan main fitnah ni. Benda besar. Fitnah-fitnah ni benda besar. Nah kena qazah dan sebagainya. Eh, kukuh syariah lah. Ha, tak, kita jangan suka fitnah korang. Dia diam sudah. Ha, jadi maknanya dia kata di sini, risalah yang mereka bawa, wajib pula kita membenarkan mereka mana-mana ha, kitab. Kita ada pak kita Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kita wajib mengimani pak-pak ni. Tetapi yang wajib kita beramal, beramal ialah Al-Quran. Kita tak wajib beramal dengan Injil. Kita wajib mengimani adanya Injil. Tapi kalau law ni saya pergi Singapura, orang letak Injil, patu lepas Quran, lepastu kitab ni Hindu ni Oh, it, Injil we. aku nak beremail lah. Kapel dia. Sebab Injil hak ada lah ni adalah bukan Injil yang sebenarnya. Ataupun tua-tua jumpa dengan orang Arab di Iraq sana yang memegang Injil daripada tok nenek. Memang tidak dipindah. Dia soranglah ni pegang Injil tu. Ataupun dia panggil um, apa? Uh, bukan Injil dia panggil. Alah, oh gitulah. Dialah. Hak itulah tua-tua faham. Tak ingat ada saya. Ha? Ai dia buat, dia buat. Dia buat. Ada? Tak apalah, dia pergi Anjil lah. Dia pergi Anjil. Tuan-tuan pun jumpa dengan orang ni. Oh, saya nak beri mail lah dengan injil ni. Baca tu gak, baca tu gak. Bacalah apa yang disebut oleh injil itu. Dah. Maka tuan-tuan menjadi kafir kepada Allah. Kalau jumpa injil betul, betul-betul. Titik tidak tukar, baris tak tukar. Macam puak-puak ahli kitab yang ada di negara Israel sekarang. Ramai tuan-tuan. Ahli kitab yang ada di Israel. Saya tengok filem dia di Mekah. Saya tak pergi semayang, duduk tengok filem dia. Haa. Nah. Tengok cerita. Oh, dia ada ahli kitab. Dia ada masjid dia. Dia ada ibadat dia. Nah, orang, -orang perempuan tak tutup aurat. Sebab dalam Injil masa tu tak ada tutup aurat. Syari'an Nabi Muhammad je tutup aurat. Dulu tak tutup aurat. Tak tutup aurat dia ni, rambut dia tak kira. Alah, betul lah. Dah. Sehingga dia buat, saya mula-mula tengok. Oh, baguslah. Dia ubah apa-apa. Tengok, berhati lah. Tengok. Apa tu dia tunjuk dalam masjid ni, Semayang masing-masing. Tak ada semayang je. Oh. Masa semayang masing, -masing. Lepas tu, dia ambil. Dia dekat. Tulisan macam ni. Macam Yahudi lah ni tu. Israel soalan. Ada. Oh, saya pun perhati dengar dia cakap tu. Baru saya tahu. Ini ahli kitab. Ada ahli kitab. Dia beriman dengan ajaran Nabi Musa. Dia beriman. Dan apa yang dia buat semua bersalahan. Orang Yahudi tak marah tuan-tuan. Tak marah. Sebab dia ahli kitab. Orang tahu. Yahudi tu tahu bahawa dia ni pun sesat juga. Nah. Ya? Jadi ni sesat. Orang yang sesat. Barang siapa membeza-bezakan di antara Rasul atau Allah. Ha? Kita... Kita wajib mengimani semua. Tak. Cuma kita tak leh ikut syariah Nabi Daud. Macam tuan-tuan nak -tuan ikut syariah Nabi Daud. Gak boleh ya Syariah Nabi Daud ni, poso hari ni poso, esok buku. Hari ni poso, esok buku. Isni poso, selasa buku. Rabu poso, kami buku. Syariah Nabi Muhammad, Isnin dan kami poso. Ringan. Tak. Tapi dia ikut syariah Nabi Daud satu je lah. Hak menikah dia tak ikut kena ikut kalau nak ikut syariat Nabi Daud dia kena ikut syariat Nabi Daud Pakon pak, pak, pak, pak nikah Nabi Daud berapa orang 100 hmm 100 orang isteri apa ramai sangat we syariat Nabi Daud hmm. tak payah ikut do syariat lain syariat Nabi Muhammad lengkap komplit dah da. apa ayat dia tu apa ayat dia lengkap tu ha? oh. Al-Quran ini ni mari lengkap do sempurna do ustaz tak ingat dia pun tak ingat juga. oh berat neh ha Ah buka. Ah tu dia. Tengok orang ngaji. tu. Al yauma ha ah, ni ju pagi Zainalah. Al yauma kamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Ni'mati. wa raditu lakumul Islam madina. Lengkap habis sempurna dah. Ya kita nak gamik kono oh, nak lai tupek dah apa? Nah. Tak payah dah. Hak ayat tadi tu dia sebut Islam ni lengkap juga masuklah kamu beramalah kamu dengan Islam secara sempurna lengkap Ya ha, yalah juga boleh ah ha, boleh kalau naik kapal kebal duduk uju hujung belakang-belakang ada ha, nah. kita bagi tiket belakang dia lambat siapa pada orang depan ada <laughs> ha, nah. jadi maknanya tuan-tuan Islam ini kata Allah al yauma akbal tulakum dinakum hari ini aku sempurnakan agama kamu wa atmamtu alaikum aku lengkapkan nikmat ke atas kamu nah wa raditu lakumul islam adina dan aku rada agama Islam ini menjadi agama kamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak ada. Maknanya mari Nabi. Kita tidak mengikut syariat dia. Tetapi kita beriman. Mereka itu adalah para ambiat. Yang wajib kita ketahui. 25 orang itu. Umpama beriman dengan sebahagian Rasul. Dan mengikari sebahagian yang lain. Atau membenarkan. Ha, sebahagian mereka. Dan mendustakan sebahagian yang lain. Ia termasuk dalam gulungan orang-orang kafir. Dengan nas' Al Quran, ha? kita mendustakan yang lain. Hm, nabi So tak betul. Ada oh, tak betul syariat Nabi So ni, Nabi So ni sebab dia lah magi Kristian. Orang tu boleh menjadi kafir kepada Allah. Ha? Sebagaimana firman Allah Inna Ladinah yakfru Nabi Ayya Inna Ladinah yakfru Nabi Allahi wa Rasulhi wa Yuridu Nain Yufariku Ba'in Allahi wa Rasulhi. Wahyakulu na nu'minu b'bagh dan nakfuru b'bagh, wa yuridu na an yattakhdu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang orang kafir kepada Allah dan Rasul Rasulnya dan bermaksud membezakan di antara Allah dan Rasul Rasulnya, ha, membezakan, di dan rasul -rasulnya. Ha, membezakan di antara Allah dan Rasul Rasulnya serta mengatakan kami beriman kepada setengah Rasul itu dan kami ingkarkan setengah yang lain serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan lain di antara yang demikian iman ataupun kufur wallahu alam kita bersihkan ni insyaallah kita sama boleh depan pula bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa